Yoga v životě současného člověka, jedenáctá část. Teprve když se to uskuteční, úloha guruja končí. Guru však se musí cítit své povinnosti zbaven, až když si je jist, že jeho žák tuto kvalitu nezneužije, nejen jako věc vedoucí k duchovnímu pádu. O jehož příkladu jsem se prve zmínil, ale ani k nevinnějšímu získávání zevních výhod. Tím by se totiž dokázalo, že guru sám nepřímo zneužívá sil získaných zasvěcením k věcem světským a že za to musí čekat karmický trest v podobě duchovního pádu a nuceného sestupu na světskou stezku postupně pak až na pekelnou tak jsou duchovní hodnoty jak prospěšné, tak i zavádějící a zničující. Nesmí se zapomínat na to, že jakákoliv stopa snahy a předvést se svým žákům tím, že se je snaží předčasně seznámit s onou nadsvětskou kvalitou, vynařující se ve třetím buddhistickém vnoru, je projev guruovi světskosti, která ho v pozdějším sledu věcí zničí. Když už se guruvi podaří seznámit žáka s onou kvalitou, která se v buddhismu klasifikuje jako prožitková základna a kvalita třetího vnoru a objektivně pak jako pra, pramen vše pronikávajících pocitů štěstí nebo ještě přesněji velmi účinného optimismu, uvádí se žák na cestu sebezasvěcování. Za jeho předpoklad se považuje Používání této kvality k mravnímu vymytí celé jeho bytosti na prvním stupni a k jejímu postupnému produchovňování na stupni druhém. Při tomto procesu už je zasvětlný žák musí sám poznávat, že se v jeho bytosti rozvíjí světlo nad světského původu. Něco, co slibuje překonání každé strasti produchovněním, Proměnou, jež souvisí s jeho přestupem z jednoho řádu bytostí do druhého, s výhledem na vyvanutí, to vlastně znamená ztrátu formy, na níž jsou vázány všechny obvyklé a známé nám strasti. Zatímco se sebezasvěcovaný takto a z vlastní vůle duchovně sám vyvíjí, zúčastňuje se slávy božského žití a bytí. Jenom zkušenost, jež ho poučuje o pomějícnosti všeho, mu dává výhledy na naprosté vysvobození, jež ovšem pozná jen ve stotožnění sebe s absolutnem. Než k němu dospěje, pozná, že je možné skončit vše dosažením stavu živých budhů ve tvaru, jenž už nepodléhá zákonům ničení všech přírodních útvarů. Cesta k sebezasvěcení se tedy vynestaví dokonalé evidence, ať už jde o stavě vytržení nebo zření a uskutečňování světla ve vlastní bytosti. Vždy si je člověk vědom sám sebe i toho, že tu nepůsobí žádný vítr ducha, jen žvěje, odkud sám chce a kam sám chce, nýbrž pouze vhodné používání kvalit, Rozvinutých správným počínáním v době zasvěcování a poznaných z pravidla jen s pomocí gurua. Nedomnívejme se proto, že zasvěcení souvisí s tajnou stkářstvím, s mocí tajemnou a mimořádnou. Vězme, že zasvěcení znamená poznání kvality vstoupivší do vědomí dosažením třetího buddhistického vnoru, jenž je dobře zasazen do řádu psychologických hodnot prožívaného života, i když ovšem zpočátku není tak výrazná jako rozechvíní těla vyvolané smyslovými věmi a dojmy. Výraznou se stává až tehdy, když jí člověk v rámci prožívání jednotlivých duševních stavů poskytne potřebný prostor. Proto tato kvalita není božská v obvekvalém smyslu, ale pouze transcendentní v rámci fyzikálních kvalit v bytosti zastoupených. Máme tedy v sobě otroctví i svobodu a záleží jen na tom, čemu dáme ve svém vědomí místo. Toužíme i jen po smyslových prožitcích. Dáváme místo jen otroctví a z něho pocházejícím strastem. Když se smyslových prožitků zřekneme, najdeme principy svobody. Rozvíjet je znamená nacházet blaho a štěstí, jež jsme hledali tu v penězích, tu v něčem jiném, ale jež jsme v ničem a nikdy nenašli. Zlé tu je i ono poznání relativní povahy ctností. Toto poznání je zneužito vždycky, když v důsledku nevykořeněné živočišnosti člověk zapomíná na relativní cenu nectností. Pokusím se však popsat stav sloužící mystickým žákům k jejich sebzasvěcení. Není to snadné, ale je možné dosti dobře popsat podmínky i jeho zvýraznění. Vytvořit jej totiž nelze. Je v bytosti, ve stavu potenciálním a je stále přihlušován smyslovým žitím vzruchy, jež uvádějí celý pocitový život do vlnobytí, které se končí stejně jako opojení alkoholem nebo různými opiáty, případně narkotiky, totiž doslova kocovinou. Proto se musí nasadit opačné úsilí, sná chtíče po smyslových senzacích potlačit. Takto se totiž dospěje k duševnímu uklidnění jež proto, protože není potenciálně rušeno. Nabývá povahu nežádostivosti. Nežádostivost je podmínkou vzniku stavu šťastných nevňátek, jenž je u vysoce vyvinutých intelektuálů modifikován pocity štěstí určitého druhu. Jež si prorážejí cestu do uvědomování, toto štěstí se zase obměňuje v subjektivní optimismus, v optimismu zmysly, jež následkem toho přestává být činou v reflexech a začíná být činou v uvědomělém myšlení. Uvědomělé myšlení jež už nespřádá plány na získávání věcí potěšujících smysly. A pocitově člověka rozrušujících přetváří šťastný stav neviňátek v intelektuální pronikavost, která vede k poznání pomíjícnosti všeho, čeho lze dosáhnout ve smyslovém světě. Tím se pak potlačují tendence uvědomování, aby člověk sledoval zjevní jevy a věci a naopak se rozvíjejí pocity štěstí vznikajícího v osamělosti nebo z osamělosti. Na osamělost si jistě člověk musí zvyknout. Poznání, pomíjejícnosti všeho to, tomu však napomáhá. Když člověk pochopí, že je nejlépe nehledat k vzevním světě žádné štěstí, jeho mysl se uklidní tak, že to se v jiném smyslu pokládat za rychle se rozvíjející třetí buddhistický vnohor. Z psychologického stanoviska jsou především prožitkové a konečně i mentální kvality, jež vstupují při dosažení a rozvinutí třetího buddhistického vnoru nesvětské. Právě ono ponoření vědomí v sebe, z něhož je vyloučen každý vztah k zemnímu světu, pomáhá člověk přestoupit do sféry běžně s neznámým prožitkům jež se dají klasifikovat tu jako rajské, tu nebeské, tu božské a tu zase jako transcendentní. Převažuje-li v nich princip transcendence, je vědomí zcela vhodným nástrojem k dosažení sebezasvěcení. Takové totiž musí být vědomí a taková i mysl mají-li být vhodným nástrojem k vymití bytosti, což znamená k vyhlazení světskosti vymýváním. Když však je transcendentní princip v mysli dobře rozvinut a mysl pomocí uvědomělého myšlení na tělo a celou bytost pokračuje v koncentraci, nezůstává nikdy jen u tohoto vymití. Transcendence totiž vyčišťuje nejen tělo a pocitování, líběž i myšlení a uvědomování, což se v konečné fázi projevuje jako rozvoj extatického stavu v mysli. Až do tohoto stupně se nevyžaduje nic, co by, co by způsobilo, že by se cítění stalo extatickým. Joginové mají povinnost neustále si uvědomovat tělo, a tím upevňovat mysl na, na zemi ve hmotě. Právě tím se uvědomování postupně transformuje. Stále pozorování nebo uvědomování si těla vede k samovolné transformaci, uvědomování v tom smyslu, že tělo přestává být pro vědomí obvyklým, hmotným a těžkým tvarem a stává se pouze symbolem hmoty. Když se dospěje až k tomuto bodu, Uvědomování se zachová povahu konkrétního uvědomování, ovšem v určitých pojmech, aniž se tím ničí rozvoj myšlení extatického, v němž jedině existuje možnost vzniku pocitů naprostého osvobození. Právě vzhledem k těmto pracovním postupům se v oblasti psychologických skutečností nevyskytuje, ani jeden moment, kdy se mentální a jiné procesy mohou vymknout evidenci. Jde totiž o sublimační proces myšlení, o proces při němž se evidentně přechází od reflexního vnímání, uvědomování a reflexního myšlení ke vnímání, uvědomování a myšlení zcela uvědomělému. To se pokládá za vítězství člověka nad sebou samým, za rozřešení všech problémů strasti, která se může vyskytovat jenom proto, že duševní procesy zvědomí člověka unikají nebo k ním dochází pod prahem uvědomělých věmů. Úhou guru je především dové svého svěřence k vzniku onoho stavu šťastných nevinátek, dále pak má svého svěřence naučit s tímto stavem operovat tak, aby došlo k vyčištění celé psíchy. Pak už má být žák veden k samostatnosti, neboť systematické vyčišťování bytosti až k vzniku a rozvoji extatických stavů mysli a vědomí je nesmírně subtilní záležitost, která je v oblasti duševních stavů prostoupena nesčetnými nuancemi duševních vznětů. Naprostá očista těchto vznětů vyžaduje neustálou kontrolu a vlastní duševní úsilí. Nikdo druhý nemůže člověka této úlohy sprostit, vykonat ji za něho. Dobrá příprava žáka s zkušeným guruem vede v této práci k naprosto jistému úspěchu. Když někdo pod vedením gurua dospěje k dobrému poznání sebe, pak každý výkiv z vnitřní rovnováhy sám zjistí. Když se takový žák naučí cítit odpovědnost vůči sobě samému, Nečiní mu nabití této duševní rovnováhy obtíže. Právě stálým udržováním této rovnováhy, jež není vykupována utlumením jasu denního vědomí, dosáhne každý, kdo takto usiluje, nejvyššího stupně sebezasvěcení. To znamená, že získá možnost svobodné volby jít dál cestou životy jako takzvaný živý Budha, a bytost, jež mizí v přírodě nebo může realizovat stav osvobození, spásy s totožněním osobního vědomí s absolutném. Když se však tohoto cíle dosáhne, získá člověk zkušenost a poznání, že se právě v průběhu stavů provázejících třetí buddhistický vnor dosahuje pochopení smyslu a účelu duchovního nebo mystického úsilí. Toto pochopení je však kvalitní jen tehdy, zničí se zasvěcovaný své sobectví. nezničí je, budou se mu stavy tohoto vnoru v průběhu jeho prožívání jevit jako nedostatřující, aby nahradili onu smyslovou žádostivost, Již lidé ukájejí buď příslušnými styky mezi muži a ženami, nebo v věčně hlučícím rozhlasovým přijímačem, nebo zaujetím televizí, nebo také společenskými zábavami, tu zdánlivě nezávadného, tu zase závadného druhu. Může je hodnotit jako onen muž, jenž také dosáhl třetího buddhistického vnoru ale když se mi podařilo popsat mu jej a tím jej přivést k poznání, že jej dosáhl, prohlásil, cože mu je tento úspěch platný, když nemá ženu. Právě tento případ svědčí ji za všechny ostatní, že dříve než usilující dosáhne třetího budistického vnoru, musí z vlastní vůle vymítit smyslovou chtivost. Pak teprve pozná, že ona děsivá prázdnota již vidí ve svém vlastním osobním osamocení a v životě bez smyslových zábav je ve třetím buddhistickém vnoru nahrazena nad duševními a pocitovými stavy, jejíž stálý rozvoj přesvědčuje, že je, tato, že je to cesta ze smyslového světa do transcendentna, tedy ze strastného do bezstrastného světa. Je však ještě nutno doložit stavy vyvolené třetím buddhistickým vnorem, něco špatná nebo nedostačující náhrada za ženy a zábavy, nýbrž nový pocit celkového osvěžení, jenž se odráží ve vědomí jako jeho vývoj do bezmeznosti a dokonce i do absolutna. Je nutno vědět, že pokud ti, kdo vstoupili na cestu v postupné transcendence, Zanedbávají nezbytné vyhlazení smyslových žádostí, žádný guru nemá moci nad tím, aby vyměnil světské tendence hledajících za nadsvětské. A do hra hraje pouze lnutí zasvěcovaných, kteří se sami musí svým sklonům zepřít, přemoci je a tím vlastně opustit onu bájnou řeku Styx v tonou. Jiných je cesta, jejich jsou výsledky a jejich mystický cíl. Guru je mohou jen poučit, aby se nedopustili omylů a tak nezaměnili světskost určitého druhu za svědkost jiného druhu. Kdo se domnívá, že guru může jeho maravní závady sám odstranit, mílí se a guru, který by takové přesvědčení podporoval, je pouhý podvodník. Celá tato otázka je řešena tak, jak o tom úsilí mluvil doktor K, řekl totiž, že jestli dosáhl evidentní jistoty o dobrém výsledku svého mystického úsilí, bylo to proto, že celé své mystické snažení založil na boji o kvalitu. Bojoval o jaz vědomí, o dokonalou vdělost, o nejlepší duševní a pocitový stav, o potření nežádoucích záporných sklonů, stavu a kvalit a tím ovšem i o rozvinutí stavu pozitivních žádoucích. Cituje buddhismus často dokládá, že teprve když překonal pět překážek na cestě k zdokonalení, totiž světských tíč nenávist, malátnost, neklidnou hloubavost a pochybovačnost, dosáhl radostivého pohnutí, jimž byl obšťastněn. Občasněním se jeho tělo uklidnilo a tím dospěl spokojnosti. Ve shodě s jeho osobními zkušenostmi Budu citovat buddhismus, aby bylo zřejmé, jak se vše vyvíjí dále. Když vyvstane pocit spokojenosti, duch se sjednotí, takže pak úsilí vzdálen chtíčů a neblahých věcí dosahuje prvního buddhistického vnoru, spojeného s dojmy a úvahami a zrozeného z odloučenosti, naplněného radostivostí a štěstím. Uklidněním dojmů a úvah dospívá se k vnitřnímu míru a jednotě ducha, a to znamená dosažení druhého buddhistického vnoru prostého dojmů a úvah. Tento vnor povstal ze soustředění a je naplněn radostivostí a štěstím. Když se usilující oprostí od chtíče po radostivosti a se v nováze ducha plně si sebe vědom a ujasněn a pocituje ono štěstí, o němž ušlechtilý myši praví, že rovnodušný a vhleduplný dlý dlí šťasten se trvává ve třetím buddhistickém vnoru. Když jak odvrhne prožívání štěstí a strasti a dá zaniknout i dřívějšímu uspokojení a starostem, se trvává ve čtvrtém buddhistickém vnoru bezstrastném, bezslastném, ujasněném indiferentismem a zvnitřněním. To všechno je výsledkem soustředování, zkvalitněného odstraněním nebo překonáním pěti překážek. Dalšími pracemi usilujícími dospívá k moudrosti, jež přináší poznání jeho vlastních dřívějších vtělení a též i příčiny zjevování se a mizení všech tvorů vůbec. Spečetěním bludu. Zánikem životní žízně pozná pak vykoupení mysli, vykoupení moudrostí ještě za současného života. A tím dospěje k evidentní jistotě, že jeho znovu obnovování, znovu vtělování je zastaveno. Askeze dovršena a ukončeně dílo jimž pro něho přestává existovat jakýkoliv svět. To je tedy výsledek moudrosti, jež spolu s předchozím soustředováním dovádí snažícího se dostavu v němž mu už nezbývá vykonat nic. K tomuto citátu je možno dodat, že čím více se mysl zbaví vztahu ke světu překonáním světské žádostivosti a tužeb a z nich pocházející těkavosti, tím je schopnější dát se zaujmout podmětem koncentrace, v tom případě vlastním nitrem jakožto vnějším objektem pro svou propozorování. Takto se soustředění očišťuje a zbavuje všech potenciálních vztahů k zevnímu světu. To je podmínkou hlubšího a hlubšího naření se uvědomilého myšlení v bytost, v počátku ovšem jenom jako do bezduché prázdnoty. Ale přerušení vztahu mysli k světu se dotýká i citu. Jehož tendence jsou měněny, což se v důsledku manifestuje jako buddhistické vnory. Z nichž třetí je závislý na takovém odumření člověka ke světu, že jeho povrchová hmatnost, hmatnost opatřující pocitové věmy, je ochromena. Když k tomu osilující dospěje, začne se v jeho vědomí vynořovat oblast různě modifikované transcendence, především pak svět smyslový, ale hloubka ponoření mysli vnitro se může dále stupňovat. Tím dochází k doznívání občasnění, jež je ve spojení s třetím buddhistickým vnorem, Čím se stav soustředění mění ve čtvrtý buddhistický vnor, v němž se člověk stává apatickým k celému zevnímu světu a k jeho produktům odrážejícím se v každém individu, k dohasínajícím blaženostem provázejícím třetí buddhistický vnor. Zbude pouze duševní klid pro stoupení jasem bdělého vědomí, to je příčinou, že vědomé myšlení prorazí posledními vrstvami vnitra až k jeho samostatnému centru, již se v první fázi jeví jako oblast osobních atavismů. V této oblasti se duševní život všech bytostí slévá. Později je vnímán jako masa přetvářející se z jejich vlastních předpo předpodmínek v individuality a to potenciálními vzněty chtíčů tak jsou chtivé podměty poznávány jako pravá příčina vzniku individuí, jež ovšem svými kořeny tkví stále v této mase. To je patrné, když je celý tento proces sledován po linii retrográdní. V retrográdní linii v retrospektivním sledu může usilující vypozorovat, že svýma duchovníma nohama stále vězí v této mase jako v nevnímaném bahně když toto bahno usilujícího stahuje do sebe, pozoruje to jako mizení své vlastní individuality. Jen jeho stála touha být způsobuje, že se jeho individualita znovu a znovu vynořuje, a to v přesném vztahu k jejím vlastním V tomto stádiu mystického vývoje už člověk vidí funkci onoho stáleho ponoření v této mase, což je vlastně ona buddhistická sansára. A když jsou ony předpodmínky vzniku sebe jiných dobře sledovány, ukazují na to, jak lze tomu všemu uniknout správným duševním postojem. To je nelpěním na žádném stavu v průběhu její vznikání. A schopnost vidět až na úroveň atavizmu v jejich účinném působení umožňuje zároveň sledovat linii vznitů což před zachovanou bdělostí ve čtvrtém buddhistickém vnoru vytváří schopnost vzpomínky jak na linii stále se obnovujících vlastních existencí v reinkarnačním pojetí, tak i schopnost sledovat vznik a zánik ostatních tvorů spolu s příčinou toho. Poznáním účinků skutečného nelpění je člověk vymaněn z krutých čelistí palingeneze, což znamená zastavení procesu znovu vtělování. To se může opravdu pokládat za nabití absolutní svobody, jež se rovná s Když se opět vrátíme k sobě samým, můžeme vidět, že pouze ona rovnodušnost a vhled. Činí člověka schopným poznat ony duševní stavy, skrývající se vždy ze sférou prožitkových kategorií, senzací vzázaných na smyslovost a pak je pomocí třetího buddhistického vnoru rozvinout jako stavy dominantní. Vlastností těchto stavů je to, že člověk přestává náležet k lidem žijícím smyslově, ale bude patřit mezi ty, kdo žijí stavy vědomí transcendentního. Se všemi důsledky toho, to vlastně znamená zasvěcení. Při dalším rozvíjení této rovnodučnosti a vhledu dosahuje usilující i fyzické odcizení smyslovému světu, jestliže tyto transcendentní stavy dobře sdílí s tělem a pomocí jeho zpřítomňování si vědomí, zatímco si tyto stavy uvědomuje. Takto usilující dosahuje sebezasvěcení a rozvine buď schopnost zmizet v přírodě jako biblický Henoch nebo Eliáš, nebo může realizovat stav absolutna ve svém vědomí, což zase značí zánik jeho vyhraněné osobnosti bez jakékoliv stopy, a to ve stavu uvědomění a zažití stavu absolutna. Jiné stavy uvědomňování, myšlení a pocitování se neukazují jako žádoucí v každém z nich mysl jogína dokonale vše rozeznávajícího nachází předpoklad budoucího zániku a tím i strasti, jimž se blahoví lidé snaží uniknout postupem zcela opačným. To je roznožováním a zesilováním smyslových vzruchů. Na této opačné cestě je strast člověku blíže a bývá i nálehavější. Poznání jež poskytuje dosažení třetího buddhistického vnoru, Dovede tyto cesty identifikovat. Dovršení sebezasvěcení pomocí vymývání sebe a vyžehování, pak cestu s trastmi ukončí stavy tohoto vnoru, Jinž se postupně prohloubí a stane se vnorem čtvrtým. Problém mystiků Budu mluvit o lidech, kteří se k mystice hlásí, o lidech, kteří se jí zabývají a kteří se za mystiky považují. Budu mluvit o zkušenostech s nimi a o tom, jak se jeví, jak jsou a čím bývají nebo jsou postižení. Neboť i když si myslí, že právě jakožto přívrženci mystiky jsou už nad lidmi, přece jen to většinou nedokazují svými projevy. Trpí tolika mravními a duševními nedostatečnostmi jako lidé běžní, a jejich mínění o sobě na tom vůbec nic nemění. Ostatně k tomu lze říci, že toto je jejich mínění o sobě a to, co říkají, jen jejich nedostatečnosti zvýraznuje. Takže i když na tom nejsou hůř než běžní lidé s úzkými a omezenými životními názory, Dokazují jiným, že z nich mystika takové lidi udělala a přece tomu tak není. Mystická nauka je nauka veskrze skvělá. Tím, že školí lidi v tom, jak mají vnímat a že se mají soustředovat sice na pomyslné, ale dostatečně obsáhlé trojrozměrné objekty, je k rozvoji intelektu. A pokud se k mentální kázni přidružuje i kázeň mravní, Vede i k rozvoji inteligence, neboť inteligence nemůže být spojena se sobectvím, osobitostí a přízemními zájmy. Když někdo trpí těmito vadami charakteru a přece se zdá být inteligentní, pak je to opravdu jen zdání. Je to projev inteligence dravců, kteří dovedou dobře chytat kořist, ale kteří si nedovedou ani noviny přečíst. Tím chci říci, že v takových případech jde o vyniknutí ve velmi úzkém oboru, ale to už je ovšem jen specializace, nikoli inteligence. Spojmy se vůbec zachází nešetrně. Špatnost a lživost potřebuje překroutit smysl pojmů. Tím se lidé v úzkém smyslu dopracovali k tomu, že se spravedlivosti udělali demagogii z elementárních podů z fixních idejí ty dobra pro celý svět a tak dále. Když se však vrátíme k mystikům jako takovým, pak ať už sami o sobě soudí nebo mluví v superlativech, nebo tak o nich mluví jiní, nebo o nich jde taková pověst, téměř vždy v nich najdeme lidi duševně více či méně extravagantní, lidi jiné než jsou ti, s nimiž případně bydlí na chodbách nájemních domů. To ovšem neukazuje na mystickou nauku v jejím pravém smyslu. Vždy to jsou jen psychologické snad výjimečnosti a osobní způsob života těchto lidí vykazuje jen všednost nebo bláznoství. Mystická nauka vůbec nepřipouští, aby kdokoliv z jejich stoupenců žil podle hnacích sil, zvaných osobní sklony. Praktická mystika začíná teprve tam, kde člověk se svými sklony začíná zápasit a tím se začíná přetvářet podle vzoru udaného mystickou naukou. Neboť kde jinde by se našla sebevláda, jež u mystiků musí být absolutní, než tam, kde člověk přestává být takový, jaký se narodil a je takový, jaký mu chce mít právě vzor daný mystickou naukou a jejími poučkami. Lidé, kteří svou mysl a city neovládají, nejsou mystici. Lidé se specifickými sklony nejsou mystici. Lidé trpící nějakou ideou nejsou mystici. Lidé propadající smyslovým, to je chuťovým, estetickým a jiným, jakýmkoliv fyzickým požitkům. Lidé věřící v duchy v posmrtný život po způsobu spiritistů a vůbec v záhady života také nejsou mystici. Ani lidé se slabým rozumem hlásící se k mystice nejsou mystici. Prostě mystiky jsou jen lidé, kteří své bytosti vládnou v absolutním rozsahu. Stupeň sebevlády však upozorovaného člověka není dobře viditelný. Každý si ho proto musí odhadnout sám. Jenže to už vyžaduje, aby byl člověk objektivním pozorovatelem své bytosti a celé její činnosti. K tomu, aby se takovým pozorovatelem sebe stal, je třeba dlouhodobého školení se v sebepozorování. Sebeobjektivní názor na sebe vždy převládá nad dokonalým sebepozorováním. A to jednoduše pojaté soustředování, jež mnozí pokládají za základní podmínku duchovního a dokonce mystického vývoje, tímto sebepozorováním už vůbec není. Z se stává, že subjektivně modelovaný člověk ve veliké většině dospívá soustředováním k nějakým abstraktním vizím, kterého už navždy psychologicky skazí, Neboť kdo z lidí nevěří v to, co vidí jako skutečnost? Záleží na tom, jeli o natu naturalisty nebo fantasty jde -li. Ovšem, naturalisté jsou pokládáni za lidi duševně zdravé, když to fantastové za duševně nemocné. Ale oba dva druhy lidí mají jen subjektivní svět, který nebude rozbit snadno vybudovaným pseudoobjektivním názorem. Vzhledem k tomu je mystické nauce pokládané za ezoterní, známo, že výchova k opravdu objektivnímu názoru je záležitost velmi dlouhodobá. Prostředky jsou jednoduché, ze základ se může brát buddhistická poučka o pozorování těla a jeho úkonů. To běžní mystikové vůbec nedělají, ti se především snaží se soustředovat, většinou dokonce za tím účelem, aby propadli různým vizím. Jím jenom prohlubují duchovní nedostatečnosti, jež si člověk většinou přináší na svět a jež vyplývají z jeho subjektivismu. Všemu je pak vina emocionalita, Převaha citu nad chladným uvažováním nad rozumem. A to už není mystika. Ta praktická psychologická věda s modelem člověka jenž sám sebe vytváří podle jejich pouček. Mystické poučky přece vůbec nedoporučují dávat průchod citům ani nepřipouštějí jako správné jakékoliv předsudky, ať jsou ideově a mravně dobré nebo špatné. A zejména neobsahují vůbec nic, Čím by se člověk hledající na cestách mystiky mohl ospravedlnit své pudy a dokonce ani atavizmy? Permanentním odstupem od sebe sama a zdrženlivostí ve všech osobních projevech má člověk soubytost přinutit, aby se projevila od samých svých základů, jež jsou v nižších pojetí živočišnými tendencemi. Avšak který domělý mystik se řídí těmito pravidly? Mystickou praxi pojímá jako úsilí vyplývající z jeho celkem nízkých osobních sklonů. Proto nevím vůbec nic o modelu, jejíž má svým mystickým úsilím realizovat a z pravidla se jen řídí, řídí do absolutní podřízenosti vrozeným a spíše živočišným tendencím. Proto běžně pojímaná mystika není mystika, ale jednoduchý poput k pasivitě, který okrášluje jenom víra, že je to stanovisko lidí spějících bohů. Proto mystikové místo osvícení a magických sil dospívají ke svému zubožení, poškození, duševnosti a velice často pak k požitkářství určitého typu. K požitkářství jemuž se rovná pouze narkomanie. Je tady nezbytné hledat na opačném konci dobrovolného uh, pro, propadání se do emocionality. Tak se mi právě vybyla baterka, takže už to končím.